Seguiu al 107.8 de la FM. esteu a radiopalafrugell.cat i nosaltres tornarem a parlar en aquesta ocasió d'educació i ho farem per parlar d'un dels cicles formatius de grau superior novetats d'aquest proper curs 2020-2021 i en aquest cas ens saludarem a la Cristina Lora, professora del cicle formatiu de grau superiors d'allotjaments turístics. Bon dia Cristina. Hola, bon dia. Doncs moltes gràcies per atendre la nostra trucada, Cristina, una vegada més. I en aquesta ocasió farem un breu recordatori de, de les novetats que presenta aquest cicle formatiu de gra superior i després també ens enfocarem en, en una, una les coses més importants també per a vosaltres, que és, són les dates d'inscripció. Comencem, Cristina, si et sembla, per fer un recordatori per aquella gent que ens escolti de, de quines són les novetats que presenta aquest cicle formatiu. Doncs moltes gràcies per la trucada i mira, uh, perquè tothom recordi, tenim un nou cicle uh, per a Palafrugell de Turisme que es diu Gestió d'Allotjaments Turístics on es fan assignatures molt atractives encarades, al, evidentment, al, als allotjaments turístics, tant mm -hmm. càmpings com hotels, com apartaments turístics i, i dirigit a, a preparar la gent per començar a treballar en aquest món que la veritat un cop es comença és a pas jurar. Llavors, eh, si voleu fa cinc cèntis d'algunes de les coses que farem? Sí, sí femm fem aquest recordatori de, del que es podrà cursar de, de, i del que al final també interessa molt en aquests joves i, i no tan joves, de que puguin ser les sortides professionals que puguin obtenir. D'acord. Mira, el més important és que és dual. I això la gent jove ho sap, que els cicles duals es concentren, la major part del cicle o una part molt important, un 70%, en fer pràctiques directament a les empreses. Vol dir que en comptes de venir eh, dos cursos sencers a l'institut a fer algunes assignatures, eh, bona part d'aquestes assignatures les faran directament a, com a pràctiques als hotels i això és superimportant. Per exemple, si fem assignatura de recepció i reserva, eh, a classe jo els ensenyaré com van els programes de recepció més importants que es fan servir aquí a la nostra zona, al Baix Empordà, i després eh, podran posar-ho pràctica en els hotels. I normalment la dual eh, és a través d'una un, beca, els alumnes tenen dret a cobrar una petita beca simbòlica, uh -huh. però bueno, està superbé, o bé un contracte directament en contacte i designatures eh, que faran tant a l'aula com a la dual doncs hi ha les recepcions reserves per aprendre fent una recepció en qualsevol de les seves situacions hi ha comercialització d'esdeveniments que és atractiva perquè aprenem a fer esdeveniments i com s'han de mostrar al públic eh, i esdeveniments que es fan des dels hotels fins a esdeveniments públics i privats tota mena d'esdeveniments també aprenem com hem de dirigir la gestió dels pisos d'un hotel, que a vegades sembla una mica així com que no hi pensem, però és la part més important. Quan arribem a una habitació ens agrada que estigui pulida, neta, amb tots els detalls, doncs això ho aprenem a dirigir. Uh -huh. També farem una miqueta de direcció d'allotjaments. Aquests nois i noies que tenen ganes de pujar amunt i arribar a estar en una direcció d'un hotel, això és el primer, el primer graó aprendre a ser auxiliar de direcció i quines tasques són les que fa un director i com poden ells ajudar aquestes tasques. Una formació, doncs, molt, molt transversal, eh? que eh, pot eh, abarcar diversos camps dins de, de, eh, del camp del turisme. Sí, sí, sí, les opcions eh, bueno, són tan àmplies que, que és difícil de, de marcar-les totes, però un alumne que es estudia que fa aquest cicle pot arribar a treballar des de la recepció de, ja t'he dit, càmpings, uh -huh. hotels, um, cases rurals, però pot també ajudar a codirigir aquestes activitats. I, en principi, els deformem perquè siguin capaços de crear el seu propi establiment d'allotjament. Uh -huh. Si tenen ganes, si alguna família té una casa i vol fer allotjament rural o un apartament turístic, va, els enfoquem a que siguin capaços d'arribar a dirigir. Moltes de les sortides que hi ha no només són per al front office, que li diem estar de cara al públic, uh -huh. sinó que hi ha moltes tasques fora de cara al públic, que són molt, molt, molt interessants. El màrqueting, la comunicació, el saber entendre com es posen els preus. És eh? Que tots anem a comprar un bitllet d'avió i veiem que el preu ens puja i baixa depèn pen al dia, uh -huh. això és una, una tasca del màrqueting i aquí l'aprendrem a fer hi ha moltes, moltes sortides doncs, uh, si teniu més, més dubtes òbviament, doncs uh, nosaltres vam parlar amb la Cristina més abastament fa cosa d'un mes uh, podeu trobar aquesta uh, informació aquesta notícia a la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat i si no, doncs, també Cristina, suposo que encara es poden posar en contacte amb vosaltres, directament amb tu per, per tenir més informació, no? Uh, perfecte, poden trucar a l'institut i demanar per mi, poden demanar informació directament a l'institut, tenim una bona pàgina web on hi una mica d'informació uh -huh. i això sobretot que demanin uh, informació a través de la professora i ja els posaran en contacte amb mi perquè bueno, els hi puc fer cinc cèntims de tots aquells dubtes que tinguin. Nosaltres avui doncs, també ens políem posar en contacte amb la Cristina perquè doncs, eh, com bé sabeu, eh, les preinscripcions per, als, eh, per al curs següent. Doncs, ja fa dies que, que, que han començat eh, les de primària i secundària doncs, eh, infantil ja es van fer ara estan doncs, també en el procés de les lesescoleles Bressol i per tant eh, les properes eh, seran els cicles formatius de grau superior, per exemple. Eh, Recordens les dates, Cristina perquè la, la gent estigui a, a atenta i no se li passi? Molt important no perdre vista les dates. Del 10 al 17 de juny comença la preinscripció de cicles formatius de grau superior. En guany es farà a través de xarxa, a través de la pàgina web de l'Institut. Tindran un model de preinscripció i es podran inscriure allà, d'acord? Via telemàtica. Perquè no hi hagi dubtes Uh, més endavant farem un, un protocol per poder fer aquesta matriculació de manera superfàcil. Només han de tenir a mà el seu propi DNI o NIE, han de tenir la seva targeta sanitària i a través d'això i amb un número de comptes podem accedir a fer la preinscripció via telemàtica. Però farem un, un protocol i el penjarem a la pàgina web de l'Institut i per més dubtes també es poden adreçar a mi o a qualsevol persona de l'institut que els ajudarà a fer aquesta preinscripció. Mm -hmm. Doncs ja ho sabeu, a partir de dimecres que ve, el dia 10, doncs comencen aquest període de preinscripcions de forma telemàtica, com hem anat comentant amb, quan ho fèiem doncs, amb, les, amb les escoles de primària, les de secundària i també doncs, amb, amb altres, doncs, com, per exemple amb els plans de transició al treball, que també van haver de ser telemàtics. Per tant, doncs, si teniu qualsevol dubte, la pàgina de l'Institut, Vaja Empordà, trobareu aquesta, aquesta informació i, com deia la Cristina, doncs, en els propers dies, penjant gerant també doncs, com fer-ho, eh? que al final suposo que el que voleu amb aquest, aquest nou model és que sigui el més fàcil i senzill possible, no? perquè ningú es perdi. Absolutament, perquè sigui molt fàcil. Pensa que els nois joves ja estan avasats tots a, a la via telemàtica i suposo que per no hi ha cap dificultat, però si tenen algun dubte, que a vegades es tenen amb aquests temes burocràtics, nosaltres els ajudarem. Doncs perfecte, Cristina. Nosaltres volíem fer recordatori d'aquestes dates i també d'aquest nou cicle formatiu de grau superior que en el seu dia doncs, ja van comentar que, que va costar que, que, que arribés aquí a casa nostra i finalment doncs eh, van poder donar la notícia que, que, que es faria aquí a Palafrugell i que per tant... Doncs, continuaríem eh, sent referència dels estudis en, en turisme aquí a casa nostra. Cristina, moltes gràcies, ens retrobem aviat i per qualsevol cosa doncs les, els micròfons de la ràdio són oberts per a vosaltres. Doncs molt agraït, eh, molt, molt i moltes gràcies.